Розділ 43. Селена стояла в ігровій кімнаті, дивлячись на клавіакорди. Вона чула, як тихо зачинилися вхідні двері. Селена не пам'ятала, коли встанній сідала за інструмент. Раніше в неї просто не було часу. Дні йшли на стеження за Аркером та його спільниками та візитами до гробниці. Зрештою, на шоула. Після вбивства Нехем її здавалося глюзніжством сідати й грати. Селена думала, що музика взагалі скінчилася її назавжди. Викинувши з головини довгу розмову з Селена Селена таки підняла кришку інструмента і торкнулася по жовклих клавіш. Але сісти та щось зіграти вона не могла. Зараз поруч із нею мала б стояти Нехемія. Їй би дуже знадобилася допомога принцеси. Та, напевно, щось знала про жовтоногу, не кажучи вже про віршовану загадку. Нехімія любила серйозну музику і завжди посміхалася, коли Селена, втомившись від такої музики, починала грати щось легковажне. Нехемії нема, а світ продовжує існувати без принцеси. Коли настало Саема, Селена помістила його у своє серце, де зберігала всіх, хто був їй дорогий і кого вже не було в живих. Ці мина вона тримала в найсуворішій таємниці і настільки глибоко, що часом забувала про них. Але нехімія чомусь не вміщувалася в її серці, наче воно було переповнене мертвими. І не просто померлими, а тими, чиє життя обірвалося набагато раніше за термін. Ні, вона не могла запечатати нехемію в серці, особливо зараз, коли в неї перед очима все ще стояло залите кров'ю ліжко принцеси, а в ухах лунали страшні слова, кинуті її нехемією. Слена тихо водила пальцями по клавішах так і не наважившись видати жодного звуку. За годину вона вже стояла в дальньому кінці забуто сховища стародавніх рукописів біля другої драбини. Згори долинув тихий бій годинника, і знову в жолобі стіни горів олійний струмок, висвітлюючи картини щасливого життя народу Фе та інші безтурботні танці серед природи. Живого мерця Селена знайшла майже одразу. Книжка лежала на столі, що оклинився між полицям і, здавалося, давно на неї чекала. Через кілька хвилин Селена знайшла заклинання, що нібито відчиняло будь-які двері. Вона швидко запам'ятала слова і перевірила заклинання на двері замкненого кабінету. Селена ледве втрималася, щоб не скрикнути, коли старий, давно не відкриваючийся замок, рипнув і двері прочинилися. Вона знайшла другі замкнені двері і спробувала знову. І знову простонала і сила заклинання сповнили її благовійним жахом. Перезрозуміло, чому Нехемія та сім'я принцеси зберігала цю силу у найсуворішій таємниці. І зрозуміло, чому король Адарлана так прагнув опанувати її. Вдивляючись у сутінки гвинтових сходів, Селена помацала Дамаріс. Потім перевірила два прикрашені дорогоцінними камнями кенжали у себе на поясі. Вона досить озброєна. Вона не має причин для страху, та яке зло може чатувати на неї в лабіринтах бібліотеки. У короля для приховування своїх чорних діл, напевно, було місце надійніше, ніж бібліотека. У кращому випадку вона знайде додаткові натяки на те, що король володіє одним або двома ключами Верда. Можливо, вона здогадається, де він їх зберігає, а в найгіршому – у найгіршому вона зіткнеться з фігурою, плащі, яку одного разу вночі зустріла біля дверей бібліотеки. Але очі, блиснуті з іншого боку залізних дверей, все-таки належали щуру. Великий щур, що від'ївся. Селена чула, що щури іноді досягають величезних розмірів. Якщо не щур, що ж? Якщо вона змогла вбити рідерака, вб'є її інше чудовисько, з невідомого світу. Хіба вона неселенна сардотін? Підбадьоривши себе, Селена зробила крок на майданчик і зупинилася, вдивляючись і прислуховуючись. Нічого, жодного відчуття жаху, жодних інтуїтивних застережень. Зовсім нічого. Села спускалася не поспішаючи. Сходинка за сходинкою, поки верхній майданчик не зник з поля зору. Вона могла присягнутися, що кам'яні нелюдські гарні обличчя Фе стежили за кожним її кроком. Єдиними звуками були її кроки, і тихе потріскувані смолоскипа, і все-таки побачивши коридору внизу, Селена відчула, як по спині поповз холод. Незабаром вона вже стояла перед залізними дверима. Селена навіть не замислювалася про наслідки. Якщо почати про них думати, розум злякається і пожене її нагору. Шматком Крейди вона накреслила на дверях два знаки Верда і вимовила слова заклинання. Слова палили її язик, але вона вимовила їх усі, ледве відлунало останнє, пролунало тихе, чи то клацані, чи то тріск, і двері прочинилися. Селена затамувала подих, заклинання поділу, Їй не хотілося застрягати в міркуваннях, як і чому слова заклинання змусили піддатися залізо. Метал найсприйнятливіший до магії. Адже крім цього, в живому мерці було безліч інших заклинань, що дозволяли викликати демонів воскресати мертвих і мучити своїх жертв так, що вони самі благали про смерть. Селена ривком відчинила двері. Та відкрилася з легким скрипом. Зсередини пахло холодним повітрям. Селена вийняла з в Дамаріс. Заходити вона не поспішала. Спочатку треба впевнитися, що тут немає пастки. Тільки переконавшись, що без магічного заклинання залізні двері стали звичайнісінькими дверима, Селена приступила поріг. Вона опинилася на невеликому майданчику, лише з десятьма сходинками. Внизу був ще один довгий і вузький коридор. І тут було запорошено, і тут тяглася бахрома старого павутині, але зовсім не це змусило Селена зупинитися обидва боки коридору були двері, їх були десятки, і ще одні наприкінці. Такі самі непримітні залізні двері і ні найменшого натяку на те, що може ховатися за ними. Що це за коридор? Селена спустилася нижче, тут було надзвичайно тихо, ніби повітря теж затамувало подих. Стискаючи в правій руці Дамаріс, а в лівій Смолоскип, Селена підійшла до перших залізних дверей. Ручки не було, жодних написів, лише одна коротка вертикальна борозенка. На протилежних дверях борозенок було дві – номери, парні праворуч, непарні ліворуч. Селена не пройшла далі, скидаючи павутині і запалюючи всі смелоскипи, які їй траплялися. Що це? Двері камер? Може, вона потрапила до стародавньої в'язниці? Селена зупинилася, оглядаючи підлогу, жодних слідів крові, ні кісток, ні залишків кайданів і ніяких інших запахів, крім запаху пилу. Сухий пил. Селена спробувала відчинити одну з дверей, але та виявилася замкненою і не тільки ця. Замкненими були всі двері. Інтуїція нагадувала Селені, що краще не намагатися їх відкрити. У неї починала боліти голова. Коридор тягнувся далі. Останні двері праворуч були 98-ми, а зліва 99-ми. Торцеві двері номера не мали, проте мали ручку у вигляді кільця. Селена сунула смолоскип у скобу, схопилася за кільце і спробувала відчинити двері. Двері були не настільки масивними, як бічні, але й вони виявилися замкненими. У Селени виникло дивне відчуття. Якщо бічні двері застерігали її від спроб їх відчинити, ця ніби запрошувала «Відкрий мене». Селена накреслила необхідні знаки і сказала заклинання «Двері безшумно відчинилися». «Може це в'язниця Гавіна? Стародавня ще за часів Бреннена», – подумала Селена. Тоді зрозуміло, звідки зображення Фе на стінах сходів. А за залізними дверима могли бути демонічні воїни армії Арована. Або інші, не менш небезпечні тварюки, полонені гавіном у тій війні. Уселена пересохло в горлі. Вона війшла в двері і знову запалила всі смолоскипи, які бачила. Історія повторювалася знову. Невеликі сходи, що виводять у коридор. Цей був значно коротший і йшов не прямо, а з охилом праворуч. Коридор був порожній, з його боків теж тяглися замкнені залізні двері. Селена дійшла кінця коридору, знову двері в торці, бічних дверей було 66. І втретє Селена накреслила на залозі знаки верта і вимовила заклинання. Третій коридор теж забирав праворуч і був ще коротше – 33 дверей. У четвертому коридорі їх було 22. Легкий головний біль перетворився на сильний, проте Селена і не думала повертатися назад. Подорож захоплювала. Біля четвертих дверей Селена зупинилася. Це спіраль, лабіринт, що веде все глибше-глибше під землю. Селена закусила губу, але двері таки відчинилися. Одинадцять камер. Коридор був ще коротшим і незабаром вона вже стояла біля п'ятих дверей. Новий коридор та дев'ять камер. Біля шостих дверей вона зупинилася. Селена дивилася на шості двері і знову відчувала холод, але іншої якості. Може це центр спіралі? Коли Крейда почала креслити на дверях знаки Верда, Селена почула внутрішній голос, який вимагав негайно втекти звідси. Селені хотілося його послухатися, проте вона відчинила і ці двері. Селена побачила напівзруйнований коридор, нійші в стінах сліди обвалів, каміння, що валяється, розчербені балки затягнуті павутинням. Легкий вітерець розгойдував рвані ганчірки, що застрягли між камінням і зачепилися за дерев'яні уламки. Тут пахло смертю до того ж порівняно недавною. За сотні років будь-яка тканина зотліла б на порох. У городорі було лише три камери й двері в творці, що висучили на єдині петлі. За дверима була темрява та порожнеча. Увагу! Селени привернули треті бічні двері, покручені рясні вмятини. Ці двері були не тільки відчинені, а й зігнуті навпіл, зсередини. Тримаючи меч на поготові, Селена зазирнула у відкриту камеру їй в'язень, хоч би ким він був, вирвався звідси. На підлозі камери нагромаджувалися кістки, груди кісток, багато з яких були перемелеті до невпізнаємості. Селена різко повернулася, ніби почувши чийсь присутність, у коридорі було пусто. Тоді вона обережно увійшла до камери. Зі стін звисали залізні ланцюги, зламані в тих місцях, де до них кріпилися кайдани. Темний камінь був початкований білими мітками. Їх були десятки глибокі, подряпані борозни. І скрізь – чотири паралельні – сліди кіхтів або пазурів. Селена обернулася до зігнутих дверей. Там на внутрішній стороні також були борозни. Це ж які нігті треба мати, щоб вони залишали борозни на камені та на залізі? Селена швидко вийшла в коридор. Простір за її спиною освітлювали далекі смолоскипи. Попереду була темрява. «Ти перебуваєш майже в центрі спіралі», – подумки пояснила Селена. «Оглянь це місце, можливо, ти побачиш якісь відповіді». Еліана заклинала шукати знаки. Селна кілька разів змахнула Маріс, щоб розім'яти руку, що затекла. Потім ступила в темряву. Тут не було ні смолоскипів, ні навіть скоб для них. За сьомими дверима відчинилися зовсім невеличкий коридор і ще одні двері не зачинені. Восьма за рахунком. Стіни по обидва боки від восьмої двері були старими зі слідами пазурів. Головний біль нагадував удари молота. Один такий удар змусив Селену заплющити очі. Вона підійшла до дверей і відчула, як головний біль стихає. За восьмими дверима знаходилися гвинтові сходи, що вели не вниз, а вгору. Сходи йшли в темряву і залишалося лише гадати, де вони закінчуються і куди ведуть. Справді, куди? Селена вирішила підвестися, голову знову схопило, не в останню чергу від дивного смороду. Слена піднімалася з граничною обережністю, щоб не зачепитися за великі осколки каменів, що валялися на сходах. Піднесення здавалося нескінченним. Ні, не даремно вона бігла вранці. Голова боліла все сильніше, але коли Селена досягла кінця сходів, вона відразу забула і про хвору голову, і про втому. Світло факела відбувалося на блискучій поверхні стін. Стіни йшли вгору, настільки високо, що стелі не було видно. Приміщення, куди вона потрапила, було основою якоїсь вежі. Селена розглядала дивний камінь, якими були облицьовані стіни, чорний з зеленуватими прожилками. Десь вона вже бачила такий камінь. Ось тільки де. Оксидіанові обручки. Одне на пальці короля, друге у перангона, третє було у Кейна. Селена торкнулася стіни і її захитало. У голові знову застукали молотки. Аби не втратити свідомості, У коляни спалахнуло яскравою блакитною зірочкою і тут же згасло, ніби оксидіан, Тягував його світло в себе. Селена побрила до сходів. Боги милосердні, що це таке? Ніби у відповідь вежу гучний звук. Селена навіть підстрибнула. Відлуння невпинно повторювало звук, роблячи його дедалі металевішим. Селена задерла голову, вдивляючи цю темряву. А я ж знаю, куди я потрапила, прошепотіла Селена, коли звук затих. Вона була всередині вежі. Розділ 44 Дорін здивовано дивився на гвинтові сходи. Отже, селена знайшла вхід у катакомби. Він ще в дитинстві чув про великі підземелля, що знаходяться під бібліотекою, але дорослі завжди казали, що це лише легенда. А селена їх знайшла. Якщо хтось в Ерілеї і міг знайти щось подібне, то тільки вона. Принц ішов перекусити, коли побачив селену, що прошмигнула до бібліотеки. Він би пройшов поз, якби не два насторожуючі моменти. По-перше, менше, не дуже в'язався з читанням, а по-друге, її коса. Селена заплітала волосся в косу, тільки якщо збиралася з кимось боротися або припускала, що опиниться в небезпечному місці. Дорін і не думав за неї шпигувати. Його здолала цікавість. Він йшов за нею темними закутками бібліотеки, намагаючись триматися на шанобливій відстані і ступати безшумно. Цього він давно навчився в Шоола та у головного королівського зброяря Бруло. Принц йшов за Селеною, поки вона не спустилася сходами. Навряд чи вона відчувала його присутність, але погляд кинутий нею через плече був дуже насторожений. Сильно явно що затіла. Дорин вирішив почекати. Він чекав хвилину, п'ять, десять, потім рушив слідом. Навіть якщо вони зіткнуться, це буде виглядати як випадкова зустріч. Побачення розчарувало його. Нічого, крім старого книжкового мотлога, що безладно валявся всюди. З дуро відчинялися двері на другий винтовий сходи освітлені таким же маревом, як і перші. У Доріна похолула спина. Все це йому дуже не подобалось. Навіщо Селені знадобилося забиратися в такій нетрі? Йому відповів внутрішній голос, навіть не голос, а крик. Магія, яка з деяких пір оселялася в ньому, вимагала бігти в протилежному напрямку за підмогою, але до головного читального залу та виходу з бібліотеки було дуже далеко. Поки він сюди повернеться, із Селеною може ще статися, якщо вже не сталося. Дурін швидко йшов сходами і потрапив у тьмяно освітлений коридор з єдиними прочиненими залізними дверима, на яких рейдою були намальовані якісь символи. Війшовши туди і побачивши ряд залізних дверей, принц завмер. Від заліза виходив сморит, що викликав нудотне відчуття в животі. «Селено!» – крикнув він. Відповіді не було. «Селено!» І знову нічого. Потрібно знайти її негайно вивести звідси. Чим би не було це місце, їм обом тут нічого робити». Принц знав без свого внутрішнього голосу, потрібно витягти Селену з цієї дірки. Селена майже бігла вниз сходами, поспішаючи якнайшвидше забратися подалі від годинникової вежі. З часу поєдинку з Кейном минуло кілька місяців, але вона й зараз пам'ятала свою битву з мертвями. Тоді їхня сила вдавляла її у темну стіну вежі. Селена пам'ятала моторошні обличчя мерців і згадувала слова, почуті від Еліани в ніч свята Самуїн. Стародавня королева говорила: про вісьмох вартових вежі і веліла їй триматися від них подалі. Голова розколювалася від болю, Слена ледве бачила сходи. Чим були ці коридори, що постійно скорочувалися? Навряд чи вони мали якесь відношення до Гавіна та Бреннена. Можливо, у давнину перший адерландський король справді збудував підземну в'язницю. Але вежа та сходи, напевно, були пов'язані з нинішнім королем, адже це він збудував годинникову вежу. Селена помиллася. Стіни не були облицьовані Оксидіаном. Вони самі були Оксидіаном. Оксидіан – заборона богів. Богів, що страшив споконвіку він. Ключі Верда представлялися її невеликими шматками Оксидіану. Не міг же ключ бути розміром із годиннику вежу. Таке просто не вкладалося в її голові. Селена втекла вниз і опинилася в коридорі, де була камера із зламаними дверима. Перше, що її насторожило – це Згасли смолоскипи. Вони не могли так швидко згаснути самі. За кілька кроків від Селени була непроглядна темрява, і в цій темряві вона скоріше за все була не одна. Стискаючи свій смолоскип, Селена мало не повзком почала пробиратися по розвернутому коридору. Може, вона даремно злякалася? Нічого, не було навіть натяку на чиюсь присутність. І все ж, пройшовши ще трохи, Селена зупинилася і опустила смолоскип. Ідучи сюди, вона помічала всі повороти, рахувала кроки. Зворотній шлях вона змогла знайти із зав'язаними очима. Якщо в підземеллі є ще хтось, світло її смолоскипа найкращий орієнтир. Слані зовсім не хотілося ставати мішенню. Вона загасила смолоскип. Піднявши меч, слана якийсь час стояла, звикаючи до повної темряви, проте темрява не була повною. Від амулету виходило слабке сяйво що дозволяло бачити лише незрозумілі контури, і волосся ставало дибки. Виставивши вперед ліву руку і, не наважуючись обертатися назад, слона рушила далі. Пильні бібліотечні коридори здавалися їй зараз не найкращим місцем. Ще через якийсь час вона почула скрегіт пазурів по каменю. Потім чийсь подих. Саме чийсь, а не її власний. Істота виглядала темряви своєї камери. Кіхтисті руки збуджено м'яли плащ. Їжа. Вперше за кілька місяців жінка була така тепла, що буквально насочилася життям. Вона йшла назад у темряву, істота, покинувши камеру, рухалася слідом. З того часу, як вони замкнули істоту в підземеллі, прирікаючи на голодну смерть, відколи втомилися з ним грати, воно багато забуло. Забуло своє ім'я таким було раніше. Але за цей час воно набралося інших, набагато корисніших знань. Воно навчилося полювати і добувати собі їжу. Навчилося користуватися дивними знаками, що дозволяли відчиняти та зачиняти двері. Протягом довгих років воно уважно стежило за своїми господарями та бачило, як вони ставлять ці знаки. А коли вони пішли, істота довго чекала, поки не зрозуміла, що чекати марно. Вони не повернуться. Поки що він був зайнятий іншими справами і повів усіх інших із собою. Істота почала сама відчиняти двері одну за одною. Частина природи істоти залишалася смертною, і тому вона завжди міцно зачиняла та запечатувала двері, ставлячи знаки, що не дозволяли дверям відчинитися. Але сьогодні ця жінка прийшла сюди сама. Вона також навчилася знакам. Тоді вона має знати, як вони чинили із істотою. Мабуть, вона частина всього цього, частина сили, здатної ламати та трощити, а потім запекла будувати заново. І коли вона сюди прийшла, істота причинилася і почала чекати, коли вона опиниться в нього в пазурах. Чужий подих замовк. Селена зупинилася та прислухалась. Тиша. Блакитне сяйво амулету стало яскравішим. Селена піднесла руку до грудей. Око Аліани було гарячим. Істота вже кілька тижнів виглядала маленьких чоловічків, які жили на горі. Цікаво, які вони на смак. Але їх завжди оточувало це прокляте світло, що згубно діє на чутливі очі істоти. Його полювання щоразу зривалося, змушуючи повертатися сюди, де темно і спокійно. Воно їло щурів і живність, що повзла, тільки щоб прилушити голод. Їхня кров була не смачна, а кістки тонкі. Але це людська жінка. Істота вже бачила її, причому двічі. Вперше на її шиї було таке ж неяскраве блакитне світло. Вдруге істота не тільки бачила, скільки нюхала її, що знаходилася з іншого боку залізних дверей. Нагорі цього блакитного світла цілком вистачало, щоб не підпускати істоту ближче. Блакитне світло несло в собі силу, зате тут, у тіні чорного каменю, що дихає світло, слабшало. Істота погасила її вогні. Ніхто не знав, що людська жінка вирушила сюди. Тут кричи-не кричи, ніхто не почує. Навіть за своєю слаблою пам'яті істота пам'ятала, що з нею робили на кам'яному столі. Істота вишкірила пащу і посміхнулася. Око Аліани горіло яскраво, як смолоскип, до Селени долинало шипіння. Селена різко обернулася й атакувала, навіть не встигнувши до пуття розглянути фігуру в плащі. Перш ніж встромивши до Марісу сугруди незнайомця, вона миттю побачила лише зморшкувату шкіру і зуби, що стерлися. Істота видала нелюдський крик. Меч проповз стару тканину плаща, оголивши кисляві потворні груди, сполосовані шамами. Падаючий, Стота простягла до її обличчя пазури і теж ударила. Його очі відбивали світло амулету, очі звіра, здатного бачити в темряві. Значить, тоді на неї з іншого боку дверей дивився, як ніякий нещур. Удар істоти був дуже сильним. Селена впала, кров, що ринула з носа, заповнила вуста. Роздивлятися рано було ніколи. Піднявшись, Лена кинулась тікати назад до бібліотеки. Вона перестрибнула через уламки балок та каміння. Око Еліани висвітлювало їй дорогу. В одному місці вона послизнулася на кістках і лише дивом не впала. Істота нас догнала її, пробираючись скрізь перепони, як крізь тонкі фіранки. Вона пересувалася, як людина, але людиною не була. Така особа може здатися тільки в жахливому сні. При зовнішній колості істота мала колосальну силу. Все, що йому заважало на шляху, воно відштовхово ніби стебла трави. Аж до її приходу сюди шлях нагору йому перегороджували залізні двері, які вона так безтурботно відчиняла, радіючи, що заклинання діє. Сила вбігла сходами, пройшовши перші двері. Вона навмисне метнулася вліво, але істота схопила її за низком зола. Тканина тріснула. Селену відкинуло до протилежної стіни, істота кинулася на неї, але вона встигла пригнутися. Зазвенів Дамаріс. Ричачи, істота позаткувала назад. Селена поранила його в живіт, звідти ринула чорна кров, проти рана була неглибока. Пазурі істоти пропороли її спину, звідти ринула кров. Незважаючи на рану, селена схопилася, вихопивши кинджал. З голови істоти впав каптур, огливши голову та обличчя, схоже на людське, на колишнє людське обличчя. Рідкісне волосся нагадувало брудні нитки, а губи навколо рота було стільки шрамів, що здавалося, ніби хтось вирвав йому рота, потім прошив і потім вирвав знову. Істота притискала скручену руку до живота і шумно дихала крізь бурі уламки зубів. Його очі дивилися з безмежною ненавистю. На мить ця ненависть прибила Селена до місця. Єдине почуття на обличчі істоти, яке не відрізнялося від людських. «Хто ти?» – спитала Селена відступаючи і замахуючись на нього мечем. Несподівано істота вчепилася кігтями в себе. Воно розривало плащ, виривало волосся, наче хотіло щось вирвати з голови. Його крики були сповнені люті та розпачу. Сумніву не було. Тоді біля дверей бібліотеки Селена бачила цю істоту. Значить, ця істота теж міло користується знаками Верда. За його надприродної сили, він змете будь-яку людську перешкоду. Істота відкинула голову, Звірячі очі знову зупинилися на Селені. Заумерли. Хижак, який перечуває, як встромиться зубами у здобич. Селена побіла з усіх ніг. Дорін встиг проти третій двері, коли раптом почув крик. Крик був гучний і зовсім не людським. Потім попереду, що зашуміло і загрокотіло, і кожен шум і гуркіт супроводжувався короткими скрипами. «Селено — Селено! — заволав у темряві принц. Знову гуркіт. — Селено! — Дорін! Тікай! Слідом за словами Селени пролунав пронизливий крик, від якого затемтіли стіни. Смолоскипи зачаділи, готові згаснути. Дорін вихопив жапіру. Йому на зустріч вискочила Селена з закривавленим обличчям. Вона шумно зачинила залізні двері і кинулась до принца. В одній руці вона тримала меч, а в другій – кенжал. Амулет у неї на шиї палав яскраво-блакитним вогнем. Селена ледве встигла порівнятися з Доріном, залізні двері знову відчинилися і… Істота, що вискочила звідти, була з іншого світу. Воно нагадувало моторошну карикатуру на людину. Висохле, зморщене, покалічене. З тіла випиралися кістки, і від кожної виходило відчуття голода божевілля. Боги милосердні, що за тварину вона розбудила. Вони з Селени побіли коридором, знову сходи і знову двері. Вони обоє буквально злетіли сходами. Але Селена біла швидше. Недаремно капітан ганяв її бігати вранці і вимотував, навчальними поєдинками. Як несумно і непринизливо для принца, вона перевершувала його силою і витривалістю. Коли вони досягли сходів, Селена майже потягла Доріна вгору і виштовхнула в коридор. Пронизливий крик істоти змусив їх обох обернутися. Чудовисько навіть не піднімалося сходами, воно стрибнуло одразу на верхню сходинку. Селена блискавично відчинила двері, вдаривши нею істоту. Залишилися лише одні двері. Дорін уже бачив останні маленькі сходи, майданчик і двері у перший коридор. Звідти на гвинтові сходи, потім на другі гвинтові сходи і... Що буде, коли вони виберуться у бібліотечні коридори? які заслін вони поставлять на шляху цієї істоти? За несподіваним жахом на обличчі Селени Дорін зрозумів, що їм мучили самі думки. Селена виштовхнула Доріна в коридор і шумно зачинила останні залізні двері, що відокремлювали лігу істоти від бібліотеки. Вона навалилася на двері з усієї сили, яка ще залишилася в ній. Істота навалилася із зворотнього боку. Натиск був жахливий. У Селени в очах замиготіли кола. Істота була надиву сильною, шаленою і невідступною. Варто їй трохи послабити натиск, істота ледь не відчинила двері. Але Селена встигла знову притиснути двері спиною. Істоті прищемило руку. Воно заревіло, струмивши кішті Селени в плече. У неї кровоточив ніс, і кров звідти... Поєднувався з кров'ю, що тече по плечах, Пазурі стромлялися все глибше. Дурин що підбіг, підпер двері своєю спиною. Він голосно дихав, розгублено дивлячись населену. Вони мають започати двері. Нехай існують і доступні знаки Верда, їм потрібно виграти час для себе, точніше, час, що принц встиг звідси забратися. Незабаром у них скінчиться сила, і тоді істота прорветься, уб'є їх і піде вбивати всіх, хто попадеться йому на шляху. Повинен десь бути замок. Якийсь спосіб замкнути двері, хоча б на якийсь час. Натискайте, прошепотіла селена. Істота змогла трохи прочинити двері, але селена притиснула їх, упираючись ногами в підлогу. Істота заревіла та так голосно, що в неї ледь не полилася з двух кров. Селена навіть не відчувала біль від пазурів, що вп'ялися її у шкіру. Вона озирнулася на Дорина. По лобі принца градом котився під, а сам він заліз уздовж дверей. Рожарилося до червоного і зашипіло. Магія. Магія, яка намагалася започатити двері. Але ця магія виходила не від Селени. Обличчя Доріна було зосередженим і неймовірно блідим. Селена мала рацію. Дорін мав магічні здібності. І цей секрет Жовтонога хотіла продати найбагатшому покупцю, королю. Це знання могло б змінити все довкола, весь світ. Дорін мав магію, але якщо він зараз не зупиниться, двері її спалять. Від залізних дверей йшов задушливий жар. Дорін задихався. Він відчував, що потрапив у труну, де немає ні краплі повітря. А без дихання його магія втрачала чинність. Дорін не знав, як усе вийшло. Він бачив, що Селена втрачає сили і відчував відчайдушну потребу започатити двері. Його магія мала обрати цей спосіб. Він поєднав тілесні зусилля з магічними, довівши ті та інші до краю можливостей. Потім стало жарко, голова закружляла, він хапав ротом повітря. Він витратив свою магічну силу. Істота навалилася на двері, Дорін похитнувся. Тоді Селена вперлася в двері, допомагаючи принцу стояти на ногах. Меч Селени валявся майже поруч. Дорін глянула Селену, вона на нього. Що я не робила? Було написано на її закривавленому обличчі. Пазурі істоти, що впялися в плечі Селени, не відпускали її. Дорін... Відстребнувши від дверей, підхопив меч. Істота зробила чергову спробу вирватися. Змахнувши мечем, принц відтяв руку. Від пронизливого крику селени затремтіли всі кістки, але двері щільно зачинилися. Селені було ніколи видирати з плеча відрізану кисть істоти. Вона з новою силою вперлася в двері. Навіть без руки істота намагалася вирватися назовні. «Звідки взялася ця тварюка?» – хрипко спитав Дорін. «Сама не знаю». Видихнула Селена. Стиснувши зуби, вона вивернулася, вирвала з плеча і відкинула худу брудну кисть. Вона мешкала за дверима. Ваша магія не допомогла? Потрібно запечатати двері в інший спосіб, так, щоб йому не можна було і відкрити за допомогою заклинань. Кров, що випливала з носа, заважала їй говорити. Селені доводилося відплювати. Є книга, називається «Живий мрець». Там знайдеться відповідь. Їх очі зустрілися. Виникло щось невимовне Момент довіри, що обіцяв спільний пошук відповідей. «Де ця книга?» – спитав Дурін. «У бібліотеці. Вона сама потрапить вам на очі. Ідіть. Я можу тут трохи протриматися». Обставини не схилялися до з'ясування подробиць. Дурін кинувся нагору. Він гарячково оглядав полицю за полицею, пробігаючи очима по заголовкам. На рахунку була кожна секунда, а книга не траплялася. Дурін був готовий вийти від розпачу, як раптом побачив на столі важкий том у чорній палітурці». Живий мрець. Селена мала рацію. Ну чому вона завжди буває так дивно права? Схопивши книгу, принц помчав назад. Села настояла, розплюшивши очі і стиснувши зуби, червоні від її крові. Ось. Дурін навалився на двері, селена схопила книгу, сіла на підлогу, і почала гортати сторінки, забруднюючи їх своєю кров'ю. Заклинання для зв'язування та утримування, прочитала вголос вона. Дурін придивився і побачив десятки символів, що нічого не говорять йому. «І це допоможе?» – недовірило спитав він. «Сподіваюся!» – крізь зуби відповіла Селена. Вона встала, тримаючи книгу однією рукою. «Коли заклинання буде накладено, істота застрягне на порозі, і ми зможемо її вбити!» Принц мало не скрикнув, коли Селена мазнула пальцем по рані на плечі і своєю кров'ю накреслила перший знак. Потім другий. Рани від пазурів істоти служили їй чорнильницею. Двері покривалися все новими знаками. «Послухай, а щоб воно перетнуло поріг? «Нам доведеться...» – видихнув Дорін. «Так, нам доведеться відчинити двері». Селена накреслила останній знак, і весь їхній ланцюжок раптом слабо заблищав блакитним світлом. Дорін утримував двері, відчуваючи, що залізо стає якийсь іншим. Селена взяла меч. «Тепер можете відпустити двері і відійдіть. Подалі». Принаймні, вона не образила його пропозицію тікати звідси з усіх ніг. Принц відскочив від дверей. Істота миттєво їх відчинила і... Селена мала рацію, істота застигла на порозі, не в силах рушити далі. Його звірячі очі шалено виблизкували, оглядаючи такий близький, але недосяжний коридор. Дорину здавалося, що Селена та істота обмінялися поглядами. Істота ніби заспокоїлася, на мить, і цієї миті Селена змахнула мечем. Лизу Маріса блиснуло у світлі смолоскипів. Почувся хлюпуючий звук, потім хрускіт кісток. Шия істоти? Виявилася надто міцною. Раніше, ніж Дорін встиг змигнути, Селена вдарила в другий і відтнула голову. Голова глухо ляснула на підлогу. Шиї хлинула чорна кров, проте тіло істоти так само нерухомо стояло в дверях. Дорін бурмотів лайки. Селена встромила меч у голову, наче боялася, що й мертва та здатна вкусити. Дорін продовжував лаятися, коли Селена потягла до дверей і стерла один знак. Утримуючи закланання було знято. Обезголовлений труп істоти впав на підлогу, і відразу Селена завдала по ньому чотири удари. Трима вона рознула тулуб, а четвертим вдарила туди, де було серце. Принц подумав, що його знудить, коли Селена в вп'яти торкнулася мечем трупа, розкривши грудну клітку. Дорін не знав, що вона там побачила, але її обличчя стало ще блідішим. Він сам не мав жодної краплі цікавості. Спритним ударом ноги Селена закинула голову істоти, майже невідмінно від людської, через поріг а потім туди ж переправила й рештки з тіла. Потім вона щільно зачинила залізні двері і накреслила внизу, біля порога, ще кілька знаків. Вони спалахнули і одразу погасли. Дурі недовірливо дивився на зачинені запечатані двері. «Скільки триматиметься заклинання?» – спитав він, мало не подавивши останні слова. «Не знаю. Напевно, поки що я його не зніму. Сумніваюся, що нам варто комусь розповідати про те, що сталося». Обережно промовив Дорі. Селена дивакувато засміялася, навіть якщо розповісти лише Шаолу, їм обом доведеться відповідати на дуже непрості питання, які цілком можуть закінчитися повішенням. Вона сплюнула кров на каміння, але ми маємо дещо одне одному пояснити. Хочете почати першим? Чи почнемо з мене? Селена пояснювала першою, оскільки Дорін відчував пакучу потребу переодягнутися. Він одразу пішов до себе вбиральню і слухав розповідь Селени звідти. Вона сиділа на його ліжку. Вигляд у неї був нітрохи не ні кращий, ніж у принца. До його вежі вони добиралися окружним шляхом, службовими коридорами, багато з яких не мали вікон. Наймовірніше під бібліотекою знаходиться стародавня в'язниця. Почала Селена, намагаючись говорити якомога спокійніше. У прочинених дверях вбиральні майну оголений торс принца. Селена відвернулася і продовжувала. Я думаю, хтось тримав там цю істоту доки вона не вирвалася зі своєї камери. З того часу вона мешкає під бібліотекою. Селена не стала ділитися з принцом страшною здогадкою. Їй все більше починало здаватися, що це створив сам король. Вартова вежа теж була збудована королем, а тому він не міг не знати, з чим вона з'єднується. Істота мала людське серце, чим не доказ, що саме воно творіння злої волі та певної сили. Швидше за все, за допомогою ключа Верда, король побудував годинникову вежу і створив цю мерзенну істоту. Селена була готова побитися об заклад. Та тільки ні з ким. Я одного ніяк не зрозумію. Озвався з гардеробної Дорін. Чому ця істота змогла прорватися крізь залізні двері? Раніше з цього не виходило. Тому що я повелася як остання дурна. Я зняла заклинання з усіх дверей. Брехня дуже схожа на правду, але Селена не хотіла, не тільки не хотіла, чи не могла пояснити, яким чином ця істота виходила раніше і чому досі нікого не вбила і не покалічила. Коли вона зіткнулася з ним вперше біля дверей бібліотеки, воно просто зникло. Усі бібліотекарі залишалися цілими і неушкодженими. Інша річ, якщо король перетворив на істоту людину, тоді можливо, що в ньому ще зберігалися якісь людські риси. Знову запитання, ціла купа питань, чи знайде вона колись відповіді? Дорін змінив одяг, але залишився босим. Дивлячись на ступні його ніг, Селена чомусь в А твоє недавне заклинання? Воно надійно тримає двері. Селена знизала плечима і страшенно хотілося помитися. Дорін пропонував зробити це в ньому, але вона не наважувалася. У книзі написано, що заклинання діє постійно, тому навряд чи хтось, крім нас, зможе відкрити двері. Окрім нас і короля якщо тому знадобиться піти за ключем Верда. Подумки додала вона. Дорін пригладив волосся і теж сів на ліжко. І все-таки, звідки могла з'явитися ця істота? Не знаю, збрехала Селена. Вона раптом згадала про перстень короля. Перстень не міє бути ключом Верда. Жовтонога говорила про шматки, уламки, оксидіана, які не мали форми. Однак король за допомогою ключа міг створити собі перстень. Тепер зрозуміло, чому Аркер та його змовники так... Заздрили королеві і шукали способи знищити ключ, якщо ключ дозволяє створювати чудовиська, якщо король встиг створити не одну цю істоту. Підземні коридори з безлічу дверей, їх було понад дві сотні, усі замкнені, кальтені та нехемі снилися крила. Неперервне ляскання крил над фаріанською западиною, який жахливий сюрприз готував нам король. «Ти щось знаєш?» – не невгамувався Дорін. «Розкажи». «Нічого я не знаю», – відповіла слина, – ненавидячи себе за цю брехню. Чи могла розповісти принцу правду, здатну зруйнувати все, що йому було дорого? А звідки ти дізналася, що в книзі є заклинання? Як ти загалом їх знайшла? Випадково побачила в бібліотеці. Мені здавалося, книга сама мене знайшла і... і пішла за мною. Якось так. Якось я побачила її у себе на столі, хоча з бібліотеки її не несла. Потім вона сама повернулася до бібліотеки. У ній повно заклинань. Але ж це не магія, сказав Долін. Не така, як у вас. Інакше. Адже я сама не знала, чи заклинання події. Але те, що ви до цього намагалися зробити з дверима – це магія. Дорін впявся в неї очима, Селена витримала його поряд, хоч їй було дуже незатишно. Що ж ти хочеш від мене почути? Розкажіть, звідки ви маєте магічні здібності, чому у вас вони є, а більше ніхто не має. Розкажіть, коли та за яких обставин ви їх виявили і що це за магія. Словом, розкажіть усе. Дорін замотав головою, Селена просунулася до нього. «Сьогодні я на ваших очах порушила щонайменше дюжину законів вашого батька. Невже ви вважаєте, що я вас видам? Тоді мені треба боятися. У вас ще більше можливості знищити мене». Дорін зітхнув. Кілька тижнів тому я вибухнув. Засідання Королівської Ради мене так розлютило, що я вискочив із зали. Я йшов, не знаючи куди. Опинився в покинутому коридорі і щосили вдарив кулаком по стіні. Я думав, що заб'ю руку, і тільки. Але стіна раптом пішла тріщинами. Вона дісталася найближче вікна, і воно розлетілося в щент. З того часу я намагався зрозуміти, звідки в мене ця сила, і якого вона роду. Я вчуся нею керувати. Вона з'являється раптово сама собою. Як? Як ті ночі, коли ви перешкодили мені вбити Шаола. Дорін проковтнув грудку слини. Дякую вам за це. Селена уткнула очі в підлогу. Якби ви мене не втримали... Вона могла шалено злитися на Шаоле і безмірно його ненавидіти. Але якби тієї ночі вона його вбила, вона перейшла таку межу, після якої не повернулася б назад. У якомусь сенсі вона перетворилася б на подобу істоти, яка жила під бібліотекою. Їй було навіть страшно про це думати. Інші знають? Шаол, Рулан. Ні, Шаол не знає. А Рулан нещодавно поїхав із герцогом-парангоном до Мурата на кілька місяців, щоб стежити за подіями в Елое. Все це дивним чином було взаємозв'язане. Король, магія, здібності Доріна, знаки Верда і навіть убита нею істота з-підземелля. Отже, я не знаю, яким чином у мене з'явилася ця сила, сказав принц. У погляди Доріна залишалася насторожність. Десять років тому багато з тих, кого я любила, були страчені за магічними здібностями. Дорін болісно скривився, ніби це він наказував про страту. Думаю, ви мене розумієте. Я не хочу, щоб хтось загинув. Навіть син людини, яка влаштувала ці страти. Я не знав, прошепотів він. Ви й не могли знати. Що ж нам робити? Наїстися до відвалу, здатися лікарю і до чиста відмитися. У такій послідовності. Принц хмикнув і греливо штовхнув її коліном. Слена нахилилася вперед, затиснула руку між колінами. Поки що чекатимемо, стежитиму за цими дверима і намагатимуся, щоб ніхто не намагався її вчинити. І так... День за днем Дорів взяв її за руку День за днем